Enesi radiallahu anhu, tragon se pejgamberi a.s. ka thënë, ku shdoj që ka në vetë vete këto tri cilësi, do të ndjejë më bëllësin dhe kënajsin e besimit. A i për të cilin Allahu dhe i dërguar e ti a.s. bëhen më të dashur se shdoj gjë tjetër. A i, i cili e do një njëri shumë dhe e do atë vetëm përhirtë a Allahut. A i, i cili u rënd të këthyrit në mos besim, ashtu si që u rënd të hidhet në zjarë. Trasmeton, Imam Buhariu këto hadithe mund tësohen nga xhamiambret.com